129-cu məzmur Ziyarət nəğməsi Qoy, İsrail, söyləsin Mənə gəncliyimdən bəri əzab verdilər Bəli, gəncliyimdən bəri mənə əzab verdilər Lakin məqlub edə bilmədilər Elə bir kürəyimdə kötan sürüblər Qamçılarla bədənimə uzun-uzun şırım çəkiblər Rəb sə Pislərin bu xovlarını qırdı Siyonan ifrət bəsliyənlərin hamısı Qoy xəcalət içində geri qovulsun Qoy cücərmədən solsunlar Damda bitən ot kimi olsunlar O biçinçinin olcunu Dərz bağlayanın qucağını doldurmaz Yoldan keçən olara belə deməz Rəbb sizə xeyr dua versin Sizə Rəbbin ismi ilə alqış olsun.